מזמור קכ"א שיר למעלות אשא עיני אל <אסע> ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאם אדוני עושה שמים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.